Причина – він не був поляком. «Декому з українців здається, – писав Орел Гальчевський у своїх спогадах з воєнного нотатника, – що старшини українські зробили неетично, служачи в польському ворожому війську. Одне скажу, нам тільки ходило здобути військові звання – Далі Гальчевський пише, що пережив багато душевних мук, коли, наприклад, під час державних польських свят в офіційних промовах звучали обов'язкові антиукраїнські висловлювання. А пацифікації українського населення, яке переживало на споконвічних українських землях, а руйнації старовинних українських церков на Холмщині, Підлящі та Волині, а насильне перетягування українських дітей до костюлів – не раз серце обливалося кров'ю. Визнавав Яків Гальчевський Ще в 1938 році на Холмщині з'явилися польські каральні відділи «Кракуси» Свою діяльність вони почали зі збитків українському населенню Били вікна, заливали в колодязі українським господарям нафту Пізніше взялися за руйнування українських церков Перед початком Другої світової війни в усіх сферах життя відчувався пресинг польських шовіністів Настирливо поширювалися гасла «Польща тільки для поляків» та «Польща від моря до моря» і це на етнічних українських землях. На населення холмських сіл, споконвіку українських, різко посилився тиск католицької церкви. Дітей учнівського віку таємно від батьків перехрещували в католицьку віру. В школах, навіть у чисто українських селах, викладання велося лише польською. Поляки, поставивши собі за мету асимілювати або вигнати українців, поводилися вкрай брутально. Від погроз вони перейшли до фізичного винищення». Особливо полювали поляки за мужами довір'я, свідомими українцями і найкращими господарями. Не дивно, що по селах почали стихійно творитися українські відділи самооборони. Люди змушені були ночувати в одній частині села під захистом самооборони. Вночі до їхніх, залишених напризволяще хат, приходили поляки. Били вікна, ламали меблі, розкидали в коморах продукти, товклися по них, залишали образливі написи на стінах будинків. Незвичайно морально важко було Гальчевському в цей час перебувати у польському війську, яке підпирало державу, що відкрито боролася проти автохтонного українського населення. Не дивно, що принаймні від 1933 року Яків Гальчевський підтримував контакт із підпільним протипольським рухом на Холмщині. Таємно зустрічався з українськими діячами. В цьому йому допомагала інколи і сама невідуєчи нова дружина – Надія Іванівна Которович Наприкінці 30-х років Гальчевський разом зі своїм вірним побратимом Яковом Байдою Голюком, який прибрав прізвище Малиновський Співпрацював з майбутнім отаманом Поліської Січі Тарасом Бульбою Боровцем Обидва подільські ватажки були консультантами Боровця з питань партизанської тактики Військове начальство хоч і з повагою ставилося до майора Войнаровського, але не довіряло йому все ж незвичайний військовий талант Гальчевського переважив. І на початок Другої світової війни він командував окремим батальйоном польської армії. Генерал Бортновський неодноразово відзначав майора у своїх рапортах вищому керівництву держави. Не дивно, що звістку про німецько-польську війну Яків сприйняв із радістю. «Моя батьківщина Україна...» у 300 літах неволі блиснула метеоритом самостійного життя в боротьбі 1918-20-х роках і згасла, писав він. Я вже 20 років жду на її воскресіння. З першим гарматним стрілом на німецько-польському кордоні моя мрія про відбудову української державності набрала більш конкретних форм. 18 вересня 1939 року, маючи веселий настрій, що перестає існувати бундючне панство, майор Вайнеровський здався в полон німецькому офіцерові. Розвал гнобительки Польщі справді був для Якова святом. До 20 листопада Яків перебував у Баварії у таборі разом з поляками. Тут у долі Гальчевського взяв участь його багатолітній товариш Микола Чеботарьов, що й німцями з посольського ув'язнення. Він писав із Кенізбергу колишньому послу УНР у Берліні Севріку. «То ганьба, щоб такий старшина, як полковник Орел Гальчевський, сидить серед ляхів за дротом. У майбутньому з нього в поході проти большевиків може бути добрий командант корпусу або й армії». Внаслідок клопотань Севрюка та колишнього команданта першої кінної бригади Подільської повстанчої групи Якова Голюка, який, працюючи секретарем Українського центрального комітету, що очолював Юрій Липа, організував листа до німецької влади, в якому комітет просив звільнити з полону багатолітнього борця з російським більшовизмом Якова Гальчевського-Войнаровського.